יד אחרי החדשות, שומר על זה אמיתי עם ויקטור נודי. כל ישראל מירושלים, היום יום ראשון, י"ח באייר תשכ"ז, 28 במאי 1967, השעה שמונה ושלושים בערב, החדשות. ראש הממשלה, מר לוי אשכול, אמר כי הסכנה הנשקפת לרגל הריכוזים הצבאיים של מצרים וההסגר על מצרים טיראנים עדיין עומדת בטמפה, וכו'תקדמת המצבים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים החלוקים דורנודים, אני כמו נהג שודים, רק שאין לי רישיון, אבל הם שמים מקום ראשון כאן. אני המלך, עק עדיין לא בתיכון, אל תקרא לי ילדון, שלא יקרה לך אסון, סבא. שלום לכל המאזינים הפראיירים, נמצאים איתנו באולפן NOD. שקט, שקט. אחרי ששבוע שעבר היו כאן FLOTZ ונתנו בראש, גם הם באו להראות לנו מה הם שווים. אז הומואים, מה הדבר הראשון שאתם רוצים להשמיע לנו? חשבנו לעשות איתך אולי את מר מצווה. כן. וואלה, בר מצווה. יאללה, ריספק, יא זין. רק תן לי רגע להיזכר בדרשה שלי, זה היה כל כך מזמן.